פרק י"ג: הן קול ראתה עיני, שמעה אוזני ותבל לה. כדעתכם ידעתי גם אני, לא נופל אנכי מכם. אולם אני אל שדי אדבר, והוכיח אל אל אחפץ. ואולם אתם תופלי שקר, רופאי אליל כולכם.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 הוכיח יוכיח אתכם, אם בסתר פנים תישאון. הלא שאתו תבעט אתכם, ופחדו ייפול עליכם. זיכרוניכם משלי אפר, לגבי חומר גביכם. החרישו ממני ואדברה אני, ויעבור עלי מה?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 ידעתי כי אני אצדק. מיהו יריב עמדי? כי עתה אחריש ואגבע, אך שתיים אל תעש עמדי, אז מפניך לא אסתר. כפיך מעלי הרחק, ואמתיך אל תבעתני, וקרא ואנוכי אענה. או אדבר והשיבני. כמה לי עוונות וחטאות, פשעי וחטאתי הודיעני. למה פניך תסתיר, ותחשבני לאויב לך? העלי נידף תערוץ, ואת קש יבש תרדוף. כי תכתוב עלי מרורות, ותורישני עוונות נעורי. ותשם בשד רגלי, ותשמור כל אורחותיי על שורשי רגלי, תתחכה, והוא כרכב יבלה, כבגד אכל לו לא עש.